שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, ואשמורה ולילה. זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו ואפיך. ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך, על אומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו ועברתך, חילינו שנינו כמוהג. ימי שנותנו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורוהבם עמל ואוון, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך וכיראתך עברתך? למנות ימינו כן הודע, ונביא לבב חכמה. שובה אדוני עד מתי, והננחם על עבדיך. צבענו בבוקר חסדיך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמו תעניתנו, שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך פעוליך, והדרך על בניהם. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו.